Kontua eta kontuadin. Partituretatik partituko gara. Behar bada akordeak bidean galduko ditugu akordatzeaz ahaztuta. Baina gaur, musika musukatuko dugu. Gorka eta eider zabaletarekin. Kaixo eta ongetorri Itakara zen ahots Jose eta Ekaitz goikoetzea teklatxoen mailan eleber. Oba <tose> zuria mi orti seta mendi singia tirik ostetan bergi stattusi tieire Ir ire bilgirak interraza oh, oh, historia heri ua bardintzen anditzi partiturak eta akordeak akordatzeaz akordatuko gara musika musikutzeko adio jarren magimartena zikingana nesta baratzen direne izan ez nadialatzeri hori oh, beratzen Segure irratian zauden tzule eta hau itaka Eloa bat din O zure negua da oraindik baina gu uda berriko gatoz uda berriko irudieta hitz berriekin ala ere ez tugu ez tugu negurik irainduko Kaixo eta Jose. Kaixo eta ongitarri, Jose, orain bai. Bai, honon. Ez du gula, ez du gula negurik irain duko? Ez, ez, ez, aurkia kutsibarru ura berrien izango gea. eta, bueno, naiko tarte politiet batetik garatera gea orain txe berriro ere gento zela elurre aizkorri nahiko beran ikusten zan eta, bueno, honek eh, hau dauke, ez e, naiko onasia joten da, askotan eta, eta, bueno, pixka bat denetio ere behar duela esangoen duke orain dikez orduan e, ez dakit baratzalangintzetara eta langintzei eta heltzeko ba agian oraindik kanpo aldera beintzat begiratuta e, nahiko goiz dela esangoendu genduke, ez e, aurreko datuen aurreko urtetako datuen eta arabera ez pizka ba jendea oraindik ba nahiko zain irudiak ez dak ez, ez dauke zeikusirik honekin eta ba, gaurko irudia ateratzeko ba Madridia jukean uruti xamar Eta hantxe autobus forma bat hartu do, ez, Eta autobus bat esango genduke bai kolorez, bai neurriz, bai e, edukiz e, eta irudiz e, oso erakargarria. Laranja kolorekoa. Eta azte hori Espainiako erakunde ultrakatolikoaren e, autobus e, transfoboa taz ari gehitz egiten. Mutikoek zakila dutela esatea biologiaren egitate bat berrestea dute helburu, e, Eta nola baite, krizali, sadigabe transesualaren familien elkarteak Euskal Herrian egindako, kanpainari erantzun nahi izan diote autogusau martxan jartzerakoan besteak beste ez. Mutilek zakilea dute, neskek bulba dute, ez zaitzatela engainatu, e, gizon jaiotzen bazara, gizon azara, emakumea bazara, hala jarraituko duzu leloa zu, zuen, edo zute dute. Eta, eta, bueno, ba, e, hauek, ez dakite, e, orain bosteun urte, orain berreun urte, orain eun urte, orain, oandikan ba, berrogei urte eta, eta eta ogei urte eta ogei tamar urte, ba, nahiko erantxi garriak, e, irentxi garriak ziren, e, gu, jasotako eziketa eta, eta murgiltu gauden kulturen gatikan, baino sortez zor, eta solionez e, mundura urre la dijo Baina Mundura Aurrea dijo ez material, materialista zentsu batean bakarrikan ideiatanta pentsamentuetan eta evoluzionatzen dijo alaberrez eta orduan ba bueno esan beharra dago ba, e, mutil bat e, jaio daitekela, e, naiz eta e, e, mutil e, genitalekin jaio e, neska izan daitekela. ba horrela horrela oso sinplada horrela sentitzen duelako berak eta bere biozkadak eta bere bere bere bere, bere identitatea hor kokatzen duelako eta eta neskak ba, diferente ne Neska, ja, genitale buluakin eta jaio eta geni heme genitalekin jaio, jaio, jaiotzen baldin bada ere mutila senti, senti daiteke eta hori horrela da eta horrela frogatuta dago eta, e, eta elkarrekiko errespetuan e, hartu behar ditugu eta naturaltasunean hartu ber ditugu e, e, izate eta egoera ez berdin guzti hauek. Ez, eta elkarrekin aberasteko eta ez hauek nahi izaten duten bezala, bat transfobiak eta eta eragorrotoak e, sortu nahi izate... E, Horretatik, bueno, ez, komentatu dut, Madrildien dago e, autobusa uez, eta e, beraien asmoetan, ba, Madrildi ateratzea, epaileke gehatu erazido, eta, bueno, ba, trikimailua ba, asmatu dute, ez, orain autokaravana bat jarri duten martxan, eta autokaravana bere edukiari helduta, ba, bueno, ba, e, galdera ikurrekin e, azaltzen dira eh beraien esan hauek eh nolabait ba pixka bat e, bueno, era bat ez eh epailen e, zea hori ez eh segitze edo kontrol edo epai, epaitze epaitze hori ez beraien asmoetan ba Madrildio atera eta bueno ba Barcelona, Valenci, Euskal Herrira eta etortzeko ez bueno uneke, inguruan eh, hau batez eh, sekulako protesta eh, sortu izan dudo, eta, eta bueno, senale, ba, gauzak eh, berriro diot zorionez eh, aldatzen, dihoaztelaren senaleez. Ah. Eta gaur, transfobiari Aurre egiteko Iruñean manifestazioa izango da arratsaldeko seietan, etan Autobizki altoki abiatuta gizarte anitz baten alde transfobiarik ez. Hori izango da leloa eta gu bertan izango gara. Eta bai, e, bigarren irudi bate dela dakart. E, bueno, atzoko kontu dira atzo erain ungo, eta europarlamentario bat, Polonia-Rain justu ere, bau, er, ultrakatolikoa eta eta bueno, ba 21 mendean, ba, inungo lotsari gabe, bueno, egia da kamaran momentu hartan etzeudela jende asko, baina bueno, jende asko ez egonatik, e, bueno, ba, ba, telebistak eta komunikabideak eta handira, eta orduan ba, bueno, bere bere ezabruztoak, bere bere astakeriak e, mundu osora zabaltu dira eta zein dira astakeria haue, ba bueno, non, etorri dan esatera, ba emakumezkoa e, E, e, gizonezkoa baino txikiagoa dala, adimenez e, gutxiago dala, eh eta indarrez e, eskaxagoa dala eta orduan ba, ba, bueno, ba justifikatzen zuen, ez? E, e, emakumeak gizonezkoa baino e, gutxiago soldata ordainzaria gutxiago izatea, ez? Eta haue hauek hau, bi, bi bi irudiak, ez? <gülüyor> eta iraingarriak izan daitezkeen irudi leloetatik hitzeragoaz. Bai, eta oso hit e, bitxia, oso berrian noretzat, horrela e, hartuta, eh hitza iraine da. Iraine. Ez dauke iraña burlararekin eta isekarekin ze ikusirik, e, bueno, eh kalean e, elkartzen dira e, e, asun, zuen ama, e, eh eh sueniceba Carmen irati tartean zan eta eleder ere bai, ez? Eta orduan ba bueno, ba Carmen, eta bueno, izketa solas horretan eh bueno, zer moduz eta nola likatzen ari sea eta bularretako ondo hartzen dizu eta hortzea saldu zan iraine hori, ez? Zer da iraine? Ba Irainean etorrizitzaion esnea, ez? E bulkadaka, kolpeka etorrizitzaion esnea eta esne hori ba ba ba kanporatzen e, ikus daiteke, ez? E, umearen, katakumearen, kasu honetan elederren ahotara e, e, egin arte, ez? Eta hori hitza, Iraine Irainian etorrizitzaion etortzen zaio, eh esnea. Kolpeka. Chorrota Aurreko igandea ez artean eh ilabren 28an, eh ilionetako azken, bueno, otsaileko azken egunean, bueno, gure Lederrek 4 hilabete betetzen zituen. Eta, bueno, ba, Iratiren blogean sartzen baldin bagea ba, oso irudi eder batezkin eh, topo egiten dugu. Hortxe bertan abarmentzen ditu lau, lau, lau behatsatxoak eta eta bueno, ikustenik uste hemen ere zu zerbait esateko ere badaukazula, ez? Bai, ilabetero ilabetero bertso bat ere oparitzen diot eta gaur bertsorik kantatuko dut Iratik egindako sarreraitzeekin batera. Lau, Soinu hotxen hilabetea. Antzarak, beleak, astotxikiak eta igelak. Zoologiko bihurtu da zure eztarria, hoian basati. Aotzkordetan zilipurdik dabil, zure hotx soinuen oi Afinatzen pasatzen duzu goiz erdia, eta kantuan, beste erdia. Zure haotxa gustuko du. Gustoko ote duzun jakin nahian, lau haotxetar egiten diozu kantu bizitzari. Eta gu, zure haoko bazuloan sartu nahian, ipurtargi bihurtzen gara. Zorionak potxolo, osabaek eitzek bertso bikaina oparitu dizo. Orain eskuen dantza, orain lenguaia, une oro berritzen da zure paisaia, aba abababububaba, abababubu jaia, Naiztazureko deak dezifratzen saia, zuk bakarrik dakizu bere esan Bendeetan, e, momentu zoragarriak e, bizitzen ari geranak, e, egun segidakoak izan da ere ez dira inundikan ere berdinak, eta bai, e, bertxoan eta irati aurreko hitzetan esaten ari dan bezala, ba, bueno, hilabete hau, bere iztuko genduken, abarmenduko genduken, joko genduken, ba, bueno eh bez sota mogimentuetan eta, eta gero ahots edo kulturalaren hots e, e, sortzen die aidan hots hoietan, oi, ez? Benetan e, ederra eta apasionantea, ez? Tuko, tuko, tuko. Hele darren kantua sehaskan utzi eta pagoaz. Bagoaz, bagoaz? ezkara atzera. Ezkerrik asko goxe. Ez horregatik. de la iauspena taixiltzea Hoyen legeaz utani euren gisara eukitzea Eta seaskatik ezkaratzeragoaz Altzairu Tagune garga mende gaudeno kokerromen gaude Ezkaratzetik behasaingo erreka jatetziak babestutako tartea Otordu eta mokaduri goxuenak behasaingo erreka jatetxean igartza jauregiaren barean torturak sufritzen ziegatan usteltzen eta ezkaratzean seaskari kulunkulunka gure laguna hundi bat itxaro Mendizabal da de akirentzi gortek justizia egin zieten matoitzukunengizan egun honetan gitorri itsaro egun honi itsaro egunon egunan zer modu zu onda azken ilabete hau uf oso potente izan da <risa> baina ondo oso ondo bai os ondo zer daukazu gaur guri esateko itsaro ani gar komentatu nahi dizuen E, ze importantea da, aldatzea, ez? E, bizanda, foko aldatzea. Guretzako hilabetea izan da, foko inguruko hausnarketa bat. Eukideu ezakit ikusi dutzen ura saioa. Uh -huh. Eta grabatu ben duen, bueno, ba, nik e, ogei urte eraman ditut gaixo, ez anorekziakin. Eta izan da, gaio inguruko programa bat. Eta programa horretan ikusten da, ba, orain nola ba, ondo naun, eta, eta nola eman dioten buelta, Baina ez da esaten e, zein daan oniarrie ba olako sumate, emateko. Eta esan nahi nun ba hori, ba garantitsuna dela foko aldatzea. Zuke olako gaixotasumate aukezun den erabiltzen da indar nindar guzti ezure autodestruksiorako e, lortu behar dezula moldatzea eta erabiltzea indar hori beste zerbait sortzeko, eh? Eta foko hori zamehar dela amets bat, proiektu berri bat edo... eta gustatukoen ez zitek hori hori guztea. Eta kitea ulertzen da. Bai, bai, bai, zona barri. Zona barri. Bai, asu guetazko eta esatu de jendek ikusten da igual eh, zuondo zaudela eta eman diozulu buelta holako batei baina ematen doba paten eman diozula eta trukua ez tala hori, trukua edo elburu el izan behar dola dertzena batek bere, bere bizitzako elburu bat ikustea eta elburu horrei ustea eta indara jartzea horpan. Bai, bai, ala da. Elburu bat jarri eta elburu horretan bilatu eztan da, bizipoza eta Argia. Orida. Orida, ori da. hori horia izan daia zerbait betetzen dena, ez? Eh, ba izarteke esaten delako lana inbar dezula nonbai, edo inbar ez da kezer. eta barruke eskatzi zuna ikea. Mhm. Eta norbararaintza sinesgarria eta betegarri izan daia, ez da? Ori da baita seguramente norrike en entzuten baitzu ze, ze foko daukezun igual esango hori sineskoa dela ikea edo edo erotuta zaudela, baina zi ke kohaso <laughs> Ba, eskerrik asko bihotzez itxaro Zure testigantzak eta zure bizipenak Azaleratu eta gizarteratzea gatik, Eta zure fokuarekin Guri ere argi egitea gatik Eskerrik asko zurei Eskerrik asko eta bezarka daundi bat Berdin, usubat Zerratzen gauean Ez agurrik ez negatik gauean Ez erratik ez noralik gabe Sirena garra bakarra gauean man zituzten sako taban zeti lorka lauaxeta eta putxanti Eguzkiak goizero aldatzen duen bezala geuk ere sarri-sarri fokua aldatu egin behar dugulako. Santiagon Saran belfasten edo helgoi barre Ga bestein bat lekuutan zerren da amaiga bejondela itxaro urra handitan igerian hain dotore asmatzeagatik Eta zure bizipen eta testigantzekin beste askoren flotagailu izategatik Satostean haiei borrokan lagun Gerrara ohitu sintezke baina gerra egon badago Arrainiak itssasoa behar duta herriak zu behar zaitu Arrainak itssasoa behardu eta guk, zu bezalakoak behar ditu Ez dute duten maintatzen gauean ezagurrik ez negatik gaue Ez zergatik ez, ez norari gabe Sirena garra izi bakarra gaudea Sirena utza garra bakarra gaudea Sirena garra izi bakarra gaudea Sirena utza garra bakarra gaudea Eta itsasoko oi hartzunetik, oi hartzun aldetik etorri zaizkigun, anai, Harreben gana Arte amaite dute. Ingeneritza, kimika, musika eta kantua. Oihartzuarrak dira eta beraien oihartzuna dakartigute Gorka eta Eider Zabaleta dira Girenotar garra isibakarabilea Girenotar garra isibakarabilea Girenotar garra isibakarabilea Gorka eta Eider, zabaleta. Kaixo eta honget, hori itakara. Kaixo egunan. Kaixo egunan. Gaurko zuen aurkezpen azuek egingo duzue. Baina elkarrena. <risa> Eider, zein da gorka? Nolako da gorka? Jue. Denen goldia galetzen nogutela hola, eh? Zuztenian gainea. Ba da... <risa> Dudan jartzen dut ogeita bat garren mendeko norbait den. <risa> Baina den hoi oso aundila da. <risa> Beak uste dunamina aundila goa, eta beregatikan asko ikasten da, eta nik uste komen dela albuan eukitzea. <risa> eta eider, zein dago eider. <risa> ba, eider da eh, eh, gazte gaztia, <risa> <risa> bere bizitason guztiakin. Beti ripartxo, eta nik uste azken aldi hontan edo enabaitzen jundela, baina nik ikustetan potentzial guztioi edo e, errefleixatzen e, ikusi etez, eguna hobetan. Eta e, horregatik ganoz oso bostik sentitzen nahi zan, bezala. Erra. <gülüyor> Euskarrik asko. Nola hori itzen dezue zuen aurtsaroa? Aurtsaroa? Jube. Ba, ondo. <laughs> ni oroitu, gozatzen naiz. Mo, harre eta nola oroitzen duten eh zer kontatu ber edo ni kanpinaen imaginatzen naiz. Ni posible baimana o o nere mundu idealian edo baimana o, arroza, tomatia eta kanpina larrantzotzen. Itxason beran or E, urpekaritza iten eta... Bai, familian, e, aitakin txikitatik buzeatu dugu, orduan itxasua lotura ta jaizkibel onduan dugu orduan mendia eta itxasua beti gertu okigu eta, hola, adibide moduan, ba, ez dakitu, nahi aizan da, zuaitzetara igotzen erakutsi ditena, <laughs> adibidez <laughs> edo arria altxata, karramarroak hartu, eta goiekin <laughs> jolastea, edo Edo bai, bai, bai. Beti naturakiko urbiltasun hoi, nik uste zerbait esan, oza, rekuerdu bat baldinakak oi izan dela, eta gurasuagre bai, oi beti aukiute, gurasuak beti lanian, baino aste gukara eta beti edo mendira, edo itxasoa, o, beti, bai, beti hola, horrutzi, eta venga, ina izutena. Urte karitzaik bat duzue, eh? arrotza zaigu nontzat, nolakoa da itsaspea. Buah. Itxaspea da beste dimentsio bat, beste mundu bat. E, non entzuten dezen guztiare aldatzen dan eh sentsazioak ere aldatzen dian eta eh ni echian sentitzen naiz urpian barruan baina eraberian eh descontrol horretan e, berriz animali sentitzen zea, ez? Eh parte, arraian parte. E, parte. Anyway, o sea, urada <laughs> dena. Vicindar Bai, bai, bai, bai, bai, osa, ez da Ez daukazu kontrolik, ez daukazu eraginik e, bertan, eta adibide, e, lehen gurtian edo topatu nun bezala, ba, handeja batzuk, ez, hiru handeja, haundi, haundi, <laughs> e, bizitza zuan ikusi ez detena, metro batera gertu, ez, ba, aizea izketan, ba, hogeita mar kiloko arrai bat, amar metro da onduan, zuri begira. E, Buelta eman, eta ja, honezko ja aldeinak, e, bostoyek, ez? Bostoyek, ez? edota igual eh bat arraia arrantzatzen edota eh igual antzarak zu ur, e, urpean atea euztetik eta herrentean antzarak e, airian e, frantzian eta bai. asko erreparatzen diozu zuen zuhe, inguruari oraintxe esan duzu ezta ba txoria arraia arrantzatzen bai bai, bai. Arrantzatzen. txikitatekan gainan txikitatekan Ikerlari senoi <risa> nik uste txikitatik eduko dutela. Ez, dakaten rekordo bat bete kontatzen dutena. Ah. <risa> Bizi lagunan txakurran zaunkak nik pentsatzen dut. <risa> Zerbait ega tiketentzula zaunkako jarri dago. Baino kuaderno bat hartu eta <risa> zaunkak apuntatzen juan nire modura. Eh? no ez betola segide bat aurkituko nunan esperantzakin edo eta <risa> hola dena. Tani beti, oza, edo ostuan forma edo, ez jakintasuna, minoera berian, jakinaia hor, eta bai, bai, bai. Txakorren zaunkak, izan litiakia abesti baterako <laughs> historieo. Bai, bai. Txikitan eskolara gustora joten zineten? Bai. Ni bai, txiki txikitan bai. Abesti atzitzaien guztatzen, ikastolako txikitako kanteko, no, oi, irakasle bate kontatuta, Lo zeolana in, naita, eta ondoko gelara eraman siestaitea besteak kantatzen zeden bitartea. Eta behitu bain. <risa> <risa> baino, bai, bai. Ume guztiak bezala, rekuerdo ona dakazu, eta gero, ba, ezitzen zua zen inian, ba, e momentua daude gogorragoak bestia baino, baina eh, nik ume guztia bezala, ez? Eh? Haunditzen zua zen inian? bueno, eta bain bai. Azken nian... <risa> gustatzen zitzen zuen gehien? eskolatik. Nik eskolatikan zerro eraman baldin badet ta Arantxa Mara, Maria dagean ne baitasun hori, ez? Eh, yes? e, txiki-txikitatikan edo eh, Bai konfiantza ta bai eh maitasun hori, osea, ez dakit. Bai. momentu txarretan tanta beti eramandetenak. Bai, edekin. nik marrastea pilla gustatzen zitzaien adibidez eta ni oso oso ixilan nitzen. Orain itze. Hoain, hola, hoain dela gutxi ganea euk egenun, laro gita mairukoan afaria, eh, ikastolakoak, klasekoak elkartu genen, eta bata besteako, ni adibidez, isi-sia nintzen, bainoi, obser dena. Ta niko atzenaz gauz batzutaz, ba, bestu atzuko atzenetzen ataz, niko atzenaz zuk nolera maten zenun, ezakit bokadioa, ezakit nola, egun pasajutan genenian. Baino, bai, bai, bai, ta nik zerbait, hola, Aipatu berbaldi maute do, markatu itena izan da, ba, ez dakit ikastolako giroi, ola. denak batea eta famili giroi. Bai. bai, irakasle ikaslekiko, ikaslen artian, eta ikastola, ba, denak batea bezala, ez? Amerikanismo! Gorkat, esan duzu txikitan, bai, noi izuzten dio atxegingune izateari eskolak? E, bueno, e, nik eukinon irakasle bat nahiko gogorra zana, ez dakit zen momentutan egongo litzaken beha Baina e, buiak asko ditentzikon eta nik ari ez nahiko dislexiko antzekoa naiz Orduan, klaro, nire exaten hon, zertako ikasi berten nire urtetetze fetxak, ez? ez? <risa> e, Urrengo hastegu jan, baldin badia nire urtetetziak, etorriko dia, nire gana esatea zer nahi duzu urtetetako, ez? Orduan, ez daukat gogoratu beharrik, memoria ez de terabili behar rotarako. Eta nahiko gogorra izan zan, eta or, orduzke oztikan edo, ba, ba oi, e, bullying antzeko batera e, pasan uen, baina, bueno, gero... Era berian, e, txar guzti hauek gero esperientzia dira, gerora ez. Eta e, pasa, oi pasata eta e, arazoi e, pasata ba, gero ikustezu nola gaur egunian e, daukazun kristona belezilea jendiakin e, kontaktu hori eukitzeko edozen izkuntzetan. Zerti, da gauz bat, hizkuntzak ez duna erakusten ez. Jarrera nik uste. Batak ingeneritza eta besteak kimika. Nolan. Ba, nei mekanika pia gustatzen zait eta bilesia dukidet nekabuz gauzak eta sortzeko eta egiteko eta aeronautika ikararri gustatzen zitzai danez eta ikustenun unen elektronikan kriston potentziala e, batetik nere gauzik zaien azalako egiteko zaiena eta bestetikan ikustenun potentziala etxian bertan E, sortzekoa. E, Aintxikia izan da, ez dezu kriston instrumental pila bat erabili behar, eta zu zeug zure aparatu, musika, e, instrumentu sortzeko kapazazea. Nik, nik, berriz, bai, gauzetan detaile txikietan fijatzea asko guztatzen zait. Denian, eh? bai, pertsonetan, bai, bai, igual, haizakit. E, Jendeak ezakite, adidez belarritan. Jendean belarritan. Ez nik beti. <gülüyor> Ta, ena, e, xa, oso graziasua da, baina igual norbetik os igual nere belarrian zekoa dituna daola dut, Ostras, igual usteu una gauza berdinak gehi ditugu, ez? Eh? Edo oi, ni beti ahí es gustatu zein edo oso txikilladen gauza, zelulatik hasita, edo oso hundia dena, jo, gusai, izarretara jun arte, ez? Ni beti izan izan dut igual. Bitartekoa, asko gustatu. Haiez, nera animalian dokumentalak eta izugarri gustatentzitza izkion, hanik beti mandu hartu nahi izan hartu nion. Nei haiez, gehiago gustatentzitza izkian, ba, tribuan dokumentalak, eta jendia, eta umiak, eta hau nahi, beti, animalia nola muitzentzien, nola ez egiziar, eta kimikan, ba, oi, abilesioi uh, jendia erakusteko, bueno, erakusteko ez, justo irakaslean aldeoi Nei oso zai aintzaitu igual pazientzia gatekan. Bi pertsonan artean, nik norbaitei erakutsi oso ondo. Oain, talde badakaten egin janera ardura, ja, esaten mm, dut, denak zuzen-zuzen eukiko zuzen, nintzula, gehoez, eh? Nik uste ere, igual dela, momentua. Menik urte datsuta gehor duan prest ikustena sortarako, eta, bai, kimika da zerbait, oza, dena da kimika, ez? Unoi askotan, esaten dut, dena filosofia, dena, Baina, pia duzten zait, eta ustartzen ditu, ff, kimika organikotikasi, organiko kuantikara, osa, denakin lotura ikustet, bai arteakim, denakin, denakin. Gero, eh, ikuspe gila ez, ez ematen du, eh, letretan edo, ibilitako jendiak edo, ba, zintzia urrutira ditendala hortikan, baina, behar dezun ikuspuntu hoi e, beste dimentsioetan eta pentsatzeko bedo ba, bertan de hizkuntza asko dago oh, e, adibidez programazioan e, programazio lenguaiak beste hizkuntzak dira eta e, espreski lan du beharrekuak nigoatzen aiz e, C++ ikasein unian e, ingenieritzen lagundu zitala niri frantxeseako <laughs> ez dakit e, nire eskemak Egin zuten txispabat bezala, punk. Eta lotura bieke egin ez, ha? Eta bai. lotura ikustezu, gero. Baina, bai, oza, egila da, azkenian niteiz zientzia, oza, edozein zientzia, eh, bueno, edozein harlotan orduak sartzea, eta azkenian, e, oza, ki, pertsona bezala handitu iten zeala, adidez, eta buruaia beste modu batea, adijoala, adidez, os, nik ikusaten dut, oza, ba... Arteko dakaten zaletasun zale horregatika naz igual subjetibagoa, edo ez? baino kimikadan zati da objetibo ez urrengo, saula, taula. Hoain, <laughs> adibidez neri oso zai aiten zait, e, ba, itzan arteko esan eta ulertzea, edo edo testu bat hartu eta laburtzea, nio iten zait zaia, hoain, jartzen mailako zirugarremaiako integral batengo zut tita, <laughs> minio... Itzekiko dakaten oa, oso zai, aitentzaita digidez neri, eta ikaragarrila da hori. Baina itza eta musika ere maite dituzu, eh? Baina asko. <laughs> <laughs> nola, nola hasi zineten e, musikara aurbiltzen? Ba, musikara aurbiltzen izan zan, e, amak e, musika klasikoa asko jartzen zun, eta neri opera entzuten abestu zitze, e, zidanean. Abestu nahian. E, ah, pa, molda, moldatzen nintzen ererekin. Betzi urtetan edo bersatztzen hasi nintzen eta hamarrte zego nintzen andramaria, ez batzen eda bereinde harreba animatuenun, eta ba, esperientzia oso oso politsizanzan eta nahiko Instruktibua, ez, jarreretan eta eraberian ba, seriotasun hori hartzeko ez, txikitan behar dezun seriotasun hori edo heldua zean sentsazio hori eukitzeko eta... Unha esperientzi mas... berriak. Talde lan bezalare, bai, gero e, e, lehiak eta internazionaletan parte hartzea eta beste herritako abes batzakin erlazionatzea eta olako gauzak de... Bai, kantatzen ez azizik beste egin bat gauzatan ikasten bai, dela, ez? Bai, edo zuzure burua ezagutzea, mm -hmm. adibidez. bai, lez, edo eta internazionaletarako burua jaten zigute, bai, onian, osan edote esan ze hamabi urtekin Ezakit, hainbeste pertsonan aurrian abesteko edo pauso bateman tazu eta zubakarrik abesteko, ostras. Ardurak, erantzukizunak. Bai, bai ta, pentsatzen taldean zaudela etazuk bai. Olako, bai. E, gero, e, talde lanetan edo nik ososo indartxu ikusten duten gauzduat, e, importanteo, garrantzitzu, e, da, talde lanian, zaudenian, nola errespetatu behar dezun bestian utxegitiak. Talde talde talela, lanpian zaude, bai izutzako, bai bestiantzako, ez? Eh, hutsegiteak beti dia onuragarriak denenzat eta eta hortikan dago geokreatibitatea, hortikan dator. <hum> e, bai, bai, bai, bai, bai, ez zure erantzunei, erantzutetik, zure galdera erantzutetik, Ba, sortzen nolasen nintzen, ba, modiokontuak digela eta amase jurtekin, ba, bakizu darpipil janibiltzen dira. <laughs> Hori esan behar nuen, momentu jakin batean, abes batzatik egiten duzulako, bakarkako, ez, sorkuntzara edo. Bai, pausua. Bile eh? batea, bile batea. Bile batea ustartuz. Su bai, zuk bai. Uh -huh. uh -huh. e, bai, pausua ezt, emanun, abes batzatik zaudenia, zabiltzaba burru bu ere edo eh habilidez hartzen hartzen hartzen zu izateko ba, lehenengo ahots ez mm -hmm. lehenengo ahotsoi aurra pasoue ematen duna eta eta bueno curiosidades edo ba amedio con tuad urte bat pasan un eh neska batekiko Criston <laughs> goeclin Bayes Bayes Bayes Torretan scents en la eh bueno Bai, arte, ez, un arte, eh, oñar, onain arte iritsi gea ta. Taiko posatzen hasiko nei. Bai, es, bañeranzun eta esuneshes. Me ditas baina azkenean musikak, ez? Harrapatu zintuen Ohi, sorkuntzak. Da. Horrela, eta gero ere beste gaus bat go lotuber balemanuke edo, ba, eh, Jonako iko kultura bertso zaletasun mm hori, -hmm. e, beak e, bertsoa asko ekizkin eta eraberin E, oso, oso gustura sentitu dut nintzen beaia beste nionian edo, edo eta, eta era berian e, kulpableo sentitzentzea, zea zertik bere momentuan edo graba, grabadorak eta ez, ez genitun eta e, bertxo horiek galtzea zez, galtze horrek edo esan zian ostras, azepena nik sortu erradazka turrengo belar dintzako mm -hmm. kogoraztean dituzule nengo Komposatu zenituen kanta hoiek. Naskin, naskei, ez dia azten. <laughs> <laughs> Zer hori eskuartean, edo ba... buruan pasatzen dituzunean. Babeti eukide eh, kuriosidade hoi, nola lehenengo eh, sorkuntza hoietan, hain sorkuntza trebilak ite dituzunez, ni kalidadia ez edo izketan gabiltzala edo, nik ez deti nengo diferentzia ikan aurkitzen oainko kompozaketak, eta gaztetako kompozaketan artiak. Desberdinak. Mm -hmm. Desberdinak, miara berdinak, pe ze personalitatea hor dao, eta, bueno, nik bere abestiak deskreatu berbaldima ditut ikusteutena da, da, esan eipila badituztela, torduan edo zein ingururako balio dutela. <laughs> Oso, bakoitzak itendu interpretatu, nahi du modura. Naiz eta Oso garbi da on, sai esaten, baina ala ere ez dakit nola iten den, baina jokuak dea, joku hutsak uh -huh. eta sudokuak, ose, ez dakit nola izan. Beresarmen lanak noiz hasi zitzakezun zuri erakusten. Ah, nik txikitatik. Txak. Txikitatik beti. Erakutsi izan dizu, konpartitu izan dituzue zu, zuen sorbelona. Bai, bai, bai, bai. bai, aitonari, dizkezu, best... zuen, ba, bai, bai, bai. Bueno, ni ez ni kez tiene corto, eh? Ani animatzen ieze eh? esaten dio animatu ber dela beste chipa <laughs> Minio... aldatzeko eraberen. Hain, nik ez dut aukera ikusi, bai, pixkanaka. E, nik adik sortu edo e, momentu dabe giratzen dut, eta zerre esan nahi hori e, bilatzen dut. Ez baldin badakit zerre esan ez naiz kapazan. Kantu bat, kantatuko dugu zuen, eska bai, bat atxein alditxe bat egin, eta prestatuko ditugu gitarrak eta mikrofonoak, eta en su momento que a perasar están de bordo no hay dos ahora <coughs> oh Zahariko izpiak, sartu zizkin barena, gorpu zazte harkatunik, ostuzitate hembiotzak. Urtetan elkar bizizan ginean, senti menen barnean. Nik neukaztak izahar gaitik, kampora bidal Ja ha kuareko espiak, hartu sizkin gorputza seharkatutik, ostu zit daten biotsa. Urtetan elkar biziz hingihian, sentimena nabarmenan, nik neuge hasta kiste herbaitik. Kanpora bidida izintudan Trailar aillara, traillararara, traillara aillara, traillararara, Trailarillara, traillararaila, Tralaraillara, traillarara dara, Trailarillara aillara, trailarillarara, Trailarillara Zolagarri, Solagarri, solagarri honetan. Zueiderno izarri zinen kantuan? Ni kantuan, ehm, ama, amaika urtekin, ama baiteko, abez batzan, anaiak animatuta ta gurasoak animatuta eta pizkat lehenago etzian goatzenaz gabonetako kantetan eta anaiak nola pintzatzen zian abesteko, batzen ez, artzaia berri honak, eh? Gaina beak hau txagudu-agudu azekan, eta ni oso isian itzen, oso isia, oain, nere gurasuak tanera nahiak asko sinistentzuten nigan, eta ikustentzuten, ba, guztatuko zialat, orduan horregontzin saiatzen, eta saiatzen, saiatzen, eta saiatzen, eta, oaino, nikor nitu nere beldurrak tanere zehaz oso txikian itzen, eta azkenian, ba, hor, ateazien. <laughs> Perdona, ama bihurtekin, neleengo kontzertua nahiakin, oain, Goatzenaz lezon izantzela txela, kezala auditoriumen, eta abestu zitun igual, ja orduan zitun, ez daki zen kanta, berrogei ez dakit, eta abestu zitun... Berrogei be ez, baizea, baizea, o gehi. O gehi, ogeita bi izan txela. Ez daki, ni goatzenaz kontzertu izantzela txela, luzia, luzia, eta <risa> nik abestu nitula, laukantan, estribilotan, ola, teatzen itzen, beste eta berrero barrera. <risa> bai. Bai, bai, Ay, ordu tal ordaneko kontzertu izan txela, <risa> <risa> lehenengo esperentzia eta bai, Gire konturatu ginean, bo, jez, yes, zei garrantzitsua dan e, berrogeitagos minutu sakratu eitatik anez pasatzea. Asko, hogeita mar berrogeitagos, dipusten dut dela espezial, atentziua mantentzeko. Haino, kutsi bertzen, eta burduan, hor. <laughs> Sormen prozesua, gorka nolakoa izaten da? Nundik nola asten zara? Ba, musikatik, itzetik, irudiren batetik? Normalki, eh, sentimentu sentsazioi bilatzet. E, ikutzen hau gaila izan behar du eta eraberian... E, espreski bizituta e, zerbait es, e, esateko gogu horiek sentitu behar ditut, e, sortzeko. E, inspirazio momentua abezalaxi yes? ez? Egi gila da inspirazio momentu horiek... Bon, batetika normalki ez ditudala bilatzen. E, bizitzak beak eramaten dit e, horretara eta kuriosua da zertik adibidez ni hasi e, nintzenan urtetan e, urtero ba 12 bata besti sortzen itun eta e, bai musika ta bai letra eta el el hasi izen bezala edo ba igual ba edo e, parte batzuk edo bai sortu ditu dala baina 2013tik an Ze egingo nituen, Xalbadorren omen edo eskatutako abesti horrekin mm -hmm. e, hortaz gain, ba, la, e, lau abesti edo errela sortu idut berriak, kenduta txalapartakoa edo bai. Baina ez dio diot, e, gusteko alin badet edo, e, batetik, oain arte, ontara ez dedikatu aliz, e, dedikatzia edo, Da, ez dutela duki presio hori e, sortzeko. Oso garrantzitsu ikusiet. Orain eh bain pausu hori eman idetela eh profesionalizatzeko edo zerdik eraberianre ingineritzaren ere eh esperientzia eta lortu deten bezela, ba oain ja e, fuerte sentitzen naiz mm -hmm. eh doze momentutan bain ingineritzara edo ta bain musikarara dedikatzeko, ez? Seri <hazitzen> kantatzen dio Gorkak. Seri buruz doi eder. Zer eskatzen du? Zerk mugitzen dio jo, Barrena? Jo, ikuste, nik, nik asko ikuste utuela kantetan hola aitatasuna bezala, ola, jendiai erakusteko, ez? <laughs> Gomendiluak emateko edo nik bai ikusten dutela aitatasu, no? Iezakite, ba, ba akit ez estelaola, baina hau bizitu dut eta horregatik hau inberde uturrengotan. Edo horregatikan kontutan hartu hau zuentzat. Uh -huh. Edo ez du esaten, baina nik ola, ola jasotzen dut. Bai, uh -huh. Ola jasotzen dut. Edo bai, dena... Nei guztatzen e, edo praktikan eramaten duten gauz bat, izaten da, e, gustatzen dut dela, abestidian bertan, hiru gauz esatea, e, entzulia horrentzako, e, interprazio aukera horiek eukiditzen, ez? Eta era berian, ez dadin izan... Nik hau esaten dut, eta hau da. Baizik eta, nik horrela sentitzen dut, zuek ikusi deza zueen, zuen naide irakorketa. irakorketa. Eta momentu jakin batean, zuen ikasketak, artea eta gitarra eta hotxartuta, oiartzunen txiki edo ez dakit, kabitu ezin, eta mundura egan. Bai. Nola, zergatik? Zergatik, kan. Nik hor, lehenengo... Lehenengo kontzertua Euskal Herri Maiatikan kampoa izan zen euskaletxe eta nik uste. Bartzelonako bordeleko are bai. E, Estatu batutako euskaletxe eta aida joa eta juteko gogu handiak, bueno jarraitzen dugu, eh? baino hor ikusten genu ere bai ondo pasako genuela eta gauz asko ikasiko genitxula. Eta zeba ba? ez dakit, egia esan. Nikuste uste asira batian izan zela, e, pff, Kampuan dauden Euskaldunakin elkartzeko modu bat, eta behaien esperientziak eta partekatzeko, eta lortu genuen, eta behendik, bueno, euskaldun aleku guztetan daude. Eta horra dibidez, benua tetxeberrikin eta hizketan ginela, eta behaik beti du diasporakin kontaktua handia eta oia didez, diaspora izan da, beti gertu eukidugun zerbait. Eta kanpoa zeba, ba, ez dakit. Nik uste pixkatu da, esploratzeko hore bai, ez. Nik ustere... Inglateran izan zeat, eh, bostonen. Bai. Eta nolabait zuen zaletasunak, grinyak, uztartuz, ezta? Bai, ikasketak, bai. bai artea, bai, bizi du zuen musikarako grina hori. Bai, asiratikan, denakin, denakin batea. Nik beti izaten dut, pixkanaka, pixkanaka minua aurrea. Zer egiten duzu egon aldi horietan? Pauzu txikileak eman. Beti pausut txikileak, beti aurrea. Ina, Egonaldi horietan, zehazki batian edo mm -hmm. ba, Euskal Etxitan kontzertuak, e, Ingalaterran e, open house batian parte hartu, zer da open housea? Ba, justo Brighton da, Londrezetik an... Sangon genuke Londrez ondoko ondarrabi. Nikola eskrewatzen dut. <laughs> Ze Londres ekogene <laughs> asko ara jo da, ba bigarren etxea edo turista <laughs> moduan edo ez, hiri handitikan deskonektatzeko eta Brighton egiten dute maiatzaldian festival bat eta hor parte hartzen dute eh, etxe ezberdinak eta egiten dutena da etxe bakoitzak artista ezberdinekin kontaktuan jarri, bai profesionalak, bai amatorrak, bai gustatzen zaizkienak eta etxia, ba galeria bat bihurtu Etxia esaten dutenean, alde izan kumuna, sukaldia, eta atiak ireki. Etxeko atiak ireki, zuk zure bizitza normala jarraitu, baino nuiz benka, ba, timbrea joko izute, o, direktamente, ba, hasta la kocina esaten demezela, sartuko dia, zuk dituzun artelanak ikustea, eta gero horri dituzte, ba, festivala oso handia, da, kontzertuak daude, eta gauza asko daude, guk parte hartu genun ze azki open house hortan. Eta... Artista open house deritzena. Bai. Mil lanetxian egon ginen, beha arte munduan, munduan lan egiten du, baina, bueno, matrimonioare oso, oso, oso berezia da, irakasliak, diabiek, unibertsitatean, eta berekin kontaktuan jarri ginen ba, kontzertu bat dela medio, donostin ez zautu ginen, eta gauz batek eramaten dunez, ba, ara eraman izan genitxun gure artelanak, gorkak eskulturak, nik nire margolanak, Ni justu azterketetan egon, esaten dutu mezela denak inaurrea, baina, bueno, anaiak e, irailebete bat irautentzun, ez? Bai, irailebete, oita barregun izan. Oita barregun, eta behan egonduzen, torduan egondien etxe batian, e, gure artelanak egunero, jendiari erakusten eta azaltzen eta zituzten dudak eta esplikatu nahian, eta ba... Gure kasuan gu izan ginen profesionalak ez ginenak, baino gurekin batea bizitzen, ba, bai Koreako artista internacional, interna eta venezolako beste batzuk. Eta ba, boso esperientzi polita izan zen, adidez, koreanuak, e, andriak zituen, bai, gau, irugetan urte edola, gizonak, berro gita amasei, inglesezetzekiten, bueno, ez da zer pasatzen, ba, keinoak iten ginen uh -huh. ikun bat abestiai, eta egunero bazkaldu, gosaldu, afaldu, Eta hoi, izan zen ze bai, oso, oso, oso... Sekulakoa berastasuna, ez da? Bai, sekulakoa aberastasuna izan zen hoi. Gorka, B ze marrazten du, egitorek? Ostras! <laughs> <laughs> Ona, bueno, zeakalderak iten, eh? <laughs> <laughs> ba, egin esan, beak nola marrazten duen? Ze marrazten duen? Ba, bai, ze marrazten duen, eta <laughs> ba, no? nola. Eh, nola. Eske que nola esan gabe ez da, esan, zer zen. <laughs> E, ba, batetikan dauka abilezia ikaragarria nik ez dauka dana koloria aurkitzeko eta abilezia hori erabilita, e, guztatzen zaio errealitatia guztiz aldatzia eta nik abestie, abestitantar e, eiten deuten bezala irugaioiek guztartzia e, kuadru batian, ba, beakiten du berdina, Ku, kuadruan bertan, eta Eta da, batzutan oso-oso lineala, oso-oso informatiko mentalidadekua bai ez hori e, linealtasun horretan, eta eraberian e, pentsatzeko edo, da, subjetibotasun hori markatzen dizu e, objetibotasun lineal horretan, ez? Uhum. Eta gorkaren erakusketak? Zerrera ikusten kita. du. Azkenekoak adibidez. Azkenekoak. Ba, bai ikusten dut eh, oinarri bezala bere eskulturak hartu zituen mm -hmm. azkeneko ontan adibidez eta jo, eskulturetan pff, altzu pasa eskultura ikusten lehiku guztetatik hortako intzun joku bat irudimentsiotan nik uste eta alare jokuakin bertan nik uste igual zaiagota dena dela Zer, klaro, eskultura gaten barrutik ikuste eskultura nola den, ba, ja jartizkizu mila begi, bi berrian. Mm -hmm. Eta igual, bueno, edo ez, erreisagoa, izan daiteke igual eskultura ulertzea, eh? Ego, norregatik da jokua. Eta zer marrazten du ba, gauza asko? Azkeneko kontan adibidez, bai nahi izan genula hemengo kultura erakustea, bakoitzak bere moduan, Eta adibidez, ba, bai eskultura batean, bueno, jendean animatuko dugu eskultura ikustea, baino diez badaka bat eh gauza asko ikustenienak bertan. E, f, hemengo kiroletatik hasi. Hemengo eskulturgiletara. <gülüyor> hemengo hola jokuak mm -hmm. dira. Jokuak. Ez era. Tena pentsatzearazi. Musikare jozten duzu, eh, egunaldi hoietan. Bai, bai, nozke, nozke. Aperretxatzen dago, beti. <risa> bai, en, zientzia duztartzen dagoen, eta baita musikau artela arte gintza, ustartzen dagoen, ba, beti apretxatzen dago e, abesteko, edo... Bai, banakagaldima gaude, bakoitzea herri aldezberdinetan, edo bile batea gaudelare, bai. Eta hotxan nola beti daun, hor? <risa> ba... <risa> hau txabeti dagoenez hor, eta gaur hemen, guk probestu nahi gehenuke. Hemen beste kantutxo bat Entzuteko? Zer, o sea, hamaik arrazoi. Prestatu, prestatu eta prestatutenean nahi duzenean kantatu. kandatuko diguz, eh? Amaika, arrazoi. Amaika, arrazoi. Salvador Renomenaldirako prestatuta, eta divide bat, eskatu ziotela komposatzeko, eta gorkak seituan esan entzun, bai, bai, noski, noski. Oain, uh -huh. kondizio bakarra, baldintza bakarra. Ez dizutete esango noiz bukatuko dute. Osa, noiz asita, noiz bukatu. Ez jarri fetxa ikan, ez? Lehen komentatu duen horren Eta uste baino azkarra gointzun, claro. Presillo egabe, dena da erreixago. Ba, <laughs> hamaika arrazoi. <gülüyor> Salbadro fenomenmenaldia egiten da urrian asteburu batean eta pixka deskribatzen du bertan bizitako esperientziak. mai garraztoa alkartutzeko gazteak xarrekin hitz egiteko batzeko alkartzeko lenguak hutzeko gure biotsa kultura zurgiltzeko aipat historia gorantz begira tipitapa alkartzen ari gira igoa la etsolari begira odolak berotzen hasiko di Biotz estandari kolkotik dira, hitzago atuz mintzatuko algira, lapur bizkaitar putxi altzira, ez dun nerrexia irihulertzia, alboka zahardo nio horri, bertxu erre hebik dakarren istorio horren zer gaitia jakiterik, gaulu ze mohotzi zarberri, Gai urrotzean bihardi, aurrez aurre buruz buru, dantzariei begi geldi. Uuuu! Uh. historiogorantz begira kipikia pahalkartzen ari gira igo ala begira zure miraure belen Xalbadorren omen aldira Bikaina, bikaina esker. lehen alditzen esker. zuen ean zirraratuta galitunitzen eta gaur ere bai ezken batean bi ok ez bera ere aritu da kantatzen oso ondo biltzen du kantu honek Salvadori zantzena, bere giroa, herrimak, jokoak, zolabarria. Azkarrik asko. Bostonen, Inglaterran, asko baloratzen da eta asko estimatzen da, bakoitzak egiten dakina, ezta? Da? Bai, estimatzen da, ulertzen da, eta nik uste, zerbait ez dakizunean ikasteko griñoi, ez, e, f, ez dakita, ez adibide bat jartzeko, Inglésakien, ez? Hemen ez dago, gaizkikusia inglesa ez jakitea. Baina jakin inberdezo. Baina kampo atatzen zenean, <gülüyor> estatu batutan behurtan, o sea, nina didez, ba, izateko eragatik ba, e, barkatu, baina nire ez, eta obekiena, ez, ez, ez, orra. ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, zeituan laguna egitxugu, eta igualesan esan, zuzen baina, zuzumat izkuntzaak izkizu, eta bono, ba, nire da izkuntza euskera da, euskeraz? Tagero frantsesa ta gero inglesa. Claro, guk batak, adik, bat bat bat gaizki, erantzuna. Eta bai, bai estimatzen dutela. Bakoitzak ditun abileziak abileziei garrantzi ematen zaie eta gaina oso erresia da bestetikan ikastea, ez? Bai, Best, zan, oi? bai. Be, oso oso erresia da, banua askotan ez dakiz ze bai, edo bakoitza beak itxiten itxi delako, edo bakoitza bakoitzaitun beldurroiek, ez dakit, baino, garbi dago. Bestean asko ikasten dela, eta taola bizigea bai. Osa... Asko mirasten duten gauzutako bain ikuste jakintza, baino, gehiago, espreskizuk, zer ikasi duzu zure guzo, ze, zertan e, fallatu dezu, zer ze, ze arazuekin e, topatu duzea, ez? Tan nola, Konfondo aurre egin dituzun, bai. Horrei <hum> ematen diote, kriston garrantzea. Hemen igual, ez da kegitu. Ez da, igual mode, adibideiko berena, baino, igual zerbait iten hasi, eta gaizki, oi, oietzelako momentua edo, eta berriz berrizate hori, bai, ez da, bo, son dikusha, eta bai, negozio bat irekita edo, gaz, da gauza guztiakin baino, baloratzeko da. Kanpoan egiten dituzuen, hainbat gauza, hemen Euskal Herrian pentsazinak dira. Gauzotako batzuk, bai. Gauzotako batzuk, bai. Adibidez, unibertsitatera joan, eta begira, nik e, hau daukat eskuartean, eta utziko didazue erakusten, edo itzaldi bat ematen, edo... Bai, e, ingalaterran, bai, bai Ameriketan, edo, da bo, guztiz pentsan mondu, ez berdinak dira, ez? Ameriketan igual da, ba oso oso zabala, dorrela, e... Oro kortasun horretan eta Inglaterraran dia ezpezializatu daguak normalki. Ni naiz onena e, kimikan. Honena arte arte lanetan eta Ameriketan berriz da, bueno, ba, goazen, goazen ekonomia ikastea eta horretarako ikasiko dego learning machine dela robotika para economía, Eta eraberian erlazioiek asko ikusten dituzte Ameriketan. E, era einda galdera galderaierantzuta, ba, haiez Brightonen edo Junintzan e, arteko unertzia bertara, eta sanon, ba, einun e, irudimentziko eskanegoarekin eskulturentzako, sanon, ba, gogua da hemen hau aurkezteko hauei, zertik teknologia berri bat da horrela, e, nahiko improvisatutako gauzekin eta erakutsi nahi dit, eta sanon, ohe, ba, eh nere ingles txarrekin Ezan egin, ba, konferentzia bat eman nahiko nuke hemengo gazte, gazte entzat, ez? Ta oso ongi, e, prest zeuden, ez ziaten galdetu ez zein nintzan ez ze zein nintzan egiten Inglaterran, eta ezan zean, bai, ba, urrengo hastazkenian ongirutzen bat zaizu, gainea, ematen dunez ez, ez diazu eta da ez ari, mm -hmm. e, bera ez problemi gabe, urrengo hastazkenian ongirutzen altzaizuta ba, noski baietz eta gero, ba, etzan kampura junberri zanun, arazo batzuk egon zian hortarteko, azterketak zeuzkatela eta horrela, eta hurrengo bi astetarako proposatu zidaten, ba. Eta izan zin ez baina... Baina irekitasun da presutazun hori. Hemen ne bai, baino, leku zehatzetara junber. Uh -huh. Edo pertsona konkretutara junber. Ezin da, ezin aurokortu ezin aurokortu, Baino bai, bai kampoa jutentzean ean, ba, eukiditugun esperientziakin bai ikusi dugula, oiez? Adibidez nik beste adibidezat jartzeko estatu batutan oain iru jaetegonazen ean bostonen, adibidez parte hartu nun zientzia eta artea ustartzen zikun lehiak eta batean, eta bueno, estatu oso garestia da. Mm -hmm. Eta nik parte hartu nahi nun orduan konferentzi batzuk ematen zituzten. ba... Enpresa oso ezagunetako jendiak, dena iburu ez eh? eta bueno ba prezibaitzen oso erakargarrian heretzat, baina bueno beste bideo bat aukeratu nun, ordainbo londres bestela sartu nitzen eta eta ni egonitzen ba igual hango komunikabideek komunikabidetako jendeai ba ezakiz ba kongresutara sartzeko etiketak ematen eta baina adidez hor ezautu nuen, ba dies era jendia eta ni egonitzen goiz oso bat Ba, goi zer agertu zen, han ezautu zautu ni bezala bolondrez bat, Brasileino bat, eta esantzian, joi dier, ez zauda espertuta berdina iten, aldatzen gea eta ni txo, nxo, nxo, nxo, zuzeizia iten, ez? Eta, baina lasila sa, nik erakutsuko ez dutani, bale, bale, ba, ez dakit, bakizute zer dian okulusak, oak, Googleen irudimentsio bizu, e, realidad virtualeko betaurrekoak, nik uh -huh. inoiz probatu gabe, inoiz, e? Eh? Eta oi, jendiari nola erabiltzen txen, erakusten irakusten bukatu nun eta, bueno, <laughs> den auztartu nun pixka, ze horrek ematentzun klase bat, ematentzun, eh, zembra hartu ba, here you are your headphones, ezak izertani, bueno how, how you spell this, ezak izertan, nora esaten da eta, klaro, zera, diez, estatu batu arrak gaztereraz badakite, baino ez dut esaten badakitela, mm -hmm. da guk frantxesa zer bai badakego, baino ez dugu esaten ez dakego frantxesa ez dakego mm -hmm. ban berdin Eta, ba, bukatu <laughs> Google-eko <laughs> enpresa bateko azafata lana egiten ja, koin dino izprobatu gabe, okulosa. Eta zen, betaurrekoa jarri, pertsona bakoitzari, silla batian, eta orduan, betaurrekoa jartzen zen zinen taberna bateko barran, eta hain bertzen ba, koktel bat prestatu, pertsonari altxa, esan, mira, beitu gora, tan dago lanpara bat, beitu ezkerretara, eta daugizon bat pianoa jotzen, eta dena irudimentsiotan. Eta, bai, prest, presta, oza beha ekiten dutena ikusi, o sea, zenbat gogodak azun horiteko, bai, laizta, hortan sinisten dut. Baino zuek ere badezu, irekitasun da prest hori. Bai, bai, bai, bai, bai. Eta dozertarako prest, bai. naiz eta, esan dezumezela, ba, ez jakin, edo... Bai, bai. Behar badasi iranen kasartuko duzula jakin, edo bai. ez ausarte izan behar dela. Bai, baina nik hoi da askotan ez dutena lagunak ez eta oire ikasi egiten da. Zan, uh -huh. nete, zan. Konstiente bazea, Zer dakazuntza? Zer ez dakazun? Aurrera soaz leku guztitara. ez bazu ulertunaia ja gaizkigoaz. Haino zu konstiente basea, banere ingelesa ez da hoberena, baina bueno, saiatuko na betzen, ba listo, ez da zer gertatzen. Hainbat lehiaketan ere parte hartzen duzu, eh? Bai... Nolakoak dira lehiaketa hoiek? Zer egiten da lehiaketa hoietan? Zer egiten duzu, zer eskaintzen duzu, zer egin behartu duzu? Eh? Ba, lehiaketetan bai hartela edo pintura leiaketetan. Bai, bueno, ba, askotan parte hartu dut ni chikitak izan, bai. Adidez, eta... aire libreko pintura leiaketetan hartu dugu parte ba. nik sei urtetatekan, adidez. Uh -huh. asko ikasten da eta asko animatzen dut jendia. Semehala bak edo la baldinbait zuete animatu. Bai Donostin, bai herri guztietan itendia, Mutrikuen, herri guztietan. E, eta bai, De, denbora konkretu batean dian... bai. Zure pintura aurkeztu behar izan zanoi, ez? Azkeneko, ba. oh, ni, beti, a, azkeneko momentu anibiltzen aiz zenetakoa, daiz? E, eta beti, ere azkeneko ordua izaten da kaotikoa, ez? Dena, dena, dena, azkar-azkar. Yes, Arriba yes. berriz, ja, ordua lehenaztik bukatuta dukak. Horten azkeneko orduan, ja, bazkaltzen, no, lasai, lasai. Beha, ez, behak hartzen zuen presa gabe egun, eta beak ikusten zuen, ja, aldutasi, ba orduan asten zan. Ni, ez, ni, ja, hartu, ta, ja. Ordan chikitatik murgildu izan zaite holako eta bai, bai, hai ez pintura lehiaketan chikitatik mm -hmm. eta bate matriba zi dugu hola, chikitan mm. jo bizikleta eta, eh? <laughs> Eta gaur egun egiten dituzuenak hor kanpora ateratzen zaretenean nolakoak dira? Bai, ikuso oso desberdina da eta azkeniko izaintzen aurreko urteko maiatzian antolatu zen bat Bilbon, Jakazuna deitzen dira eta metodologia oso americana da, eta nola funtzionatzen dute, bada. da, estatu batuta nadidez, asko, bueno, han beti da esaten da, bizi dilela lan aiteko. Baina egila da, hemen gehala gehiago, egual, ba, konstante guak, eta ez, ordu gehiago sartzen zerbaitetan, han erabatz berdina ha, da, han ikasliak nitzeiten zunean, daude, ogegunak ogeitala ordu aldimaitu zortzi ordu lotan, e, beste guztiak bizitzen, Baina, bain, ikasi berdenean, etxean sartu amagos minutuz, baina amagos tegunetan, oza, minutoetan ez zehuneko euna, eguneko eh, berreuna ematen azterketa bateako. Da beste guztia da, lasai, oza, prestatu azterketarako, eta mm -hmm. hori da pasada bat. Hemen ez, ez geholak, ez? Bueno, gauza txarrare bat ditu, hori, mm -hmm. beti, gomerdu balantza bat nik esaten duten bezala, ez? Baina bai, lehiak eta horiek dia, jende eh, disiplina ez berdinetako jende elkartu, jende irekia. <laughs> e, irekia, hortako ez da inor edo zen juten, baino denak animatzen dugu. Eta orduan, ekonomilaria zeala, ez intzelaria, ez agete. Edo zer gauza, edo karrera ezakazula, baino ikasinezula eta ikustezula aportatu dezakezula, ara ajun, eta normalian izaten dira ba egun batekoak, edo astebukara batekoak, eta jakazondator jaker Izen atikan, eta jakerra diaba, mm -hmm. gauzak programatzen dituzten oietakoa, ba, horti dator filosofia, eta da, jende ez interdisciplinarra elkartu, eta problema batei aurrein. Orduan, lehenengo pausua, altzun jende guztiak hitzegin. Baina ez hitz egin zein dezun, ez ez nolakoa zean, ez Presta kontza ikusi, gainez prestuta prestatasuna ere ikusi eta bain eta ikusi bazenekin konektatu dezakezun. Zei claro, dena kea ez berdinak ta ez dugu denak denakin konektatzen normala den bezala. Mm. Orduan konektatzen dezun momentuan taldia dakazula, orduan pentsatu, ze problemai aurrengo iogu ta aurrengo pausa nola. Eta horrei deitzen estatu batutan asko dute, ba ekonomi handi asko moitzen da, orduan pitsak deitzen zaie, irurogei segundotan, azaldu ze arazoi aurrengo aurrengoiozun, baino ez esan nola ingoiozun aurre, bakarrik esan zein den arazoa, nik ikusteko egitan arazoa dela eta egitan hoi konpondu nahi dutela eta horreak juten txea eta jendia ateatzen da, eta esan babira, nik ikusten nik nere amunak laro gehi talagurte ditu eta komunea juten den bako irristalatu iten da Ta ikusten dut hoy konponduen ber dela, ze ezta lehenengo kasua ezagutzen dutena, jasta. Mm -hmm. Eta norbaitek ikusten badu, ba, norbaitek hor ba, biotzian edo zerbait nabaitzen badu edo ikusten dula hor egiten aportatu deza, de, aportatu dezakela, dezakela, ba, berekin kontaktuan jartzen da, beregana da, <laughs> eta taldia osatzi zu eta esan ba, ba, ni kimikaria naz, ta ni gadir ez, ba, nik materialetatik asko dakite. Ba, listo. Engero Zerbait Miresteko eraberian, bueno, eh honetan jarbar eta emaitizeon eh atzetikan bultzatzen eta bai mentorizazioa eta eh, eskuratu dugu sei jabete ahoetan eta eraberian Mirestekua da ze garbilak dian, bai ideiekin, bai patenteen inguruan, hauek ez daukat inongo txorradikan. Eh, ez da, ahí es EHuko edo unibertsitate unibertsitateetako eh Praktikak edo proiektuak bezela xe ez? E, patentian parte gelditzen dira edo dabiltzala e, beldurro horrekin ez? Ostras, ideia hori noa ez, jungo da, disa. ez ez? hauek garbi-garbi jartzen dut justo kontrakua hemen gabiltza, laguntzen gabiltzan e, mentore guzti hauek zuresku dauzkazu eta zure ideia ez dute inongo eraginik eukiko Laguntzeko dago edenak askotan... Garbi-garbi, simple-simple Hmm. E orribatien firmatzearazten diote beariei eta oso normaltzat ikusten da hori eta e, garbitasun hori edo gero refleja refleja ba, baina horrekin bateare adidez diru kontua, ba estatu batutan diru asko muitzen da eta beste beste badakate badakatet ez? Ba etxe aurrian limonada saltzen jartzea 8 urteekin ja horregia esaten du zerbait. Bueno, hemen Gau netan, dirua, eta atzigote, abestutakoan, eh? baino, desberdina mm -hmm. da kontua. Eta bai hemen ikusten dela adibidez, ba, dirua eta zitzegite ez da, hola, ondo. Mm -hmm. Eta, dirua ez da, beti txarra. Ez da, beti txarra. Eta, adibidez, ba, han, ikusten da, orduan. nola asko sinisten duten, bakoitzak koitzak dakan potentzial hortan, ba, dirua jarriko dizute egiten, uste baldin madute, zuk ingo ezun horrek, ba, jende asko lagunduko dula. Merezi eta dula. merezi dula. Mm -hmm. Eta ba, egun batean altzea hor, irurogei segundoko itzaldi bat gero ba, amaos mila dolarrekin ate askutan. Mm -hmm. Eta gaina talde batekin. Eta handaude ideiak, oza, sea, eske, pf, leku guztitan ideiak. Ideiatu ideiak barra-barra. Barra. Mm -hmm. Solu, soluzioak ez daim beste, baina ideiak pila bat, pila bat, pila bat. Eta, pf, hemen beste kontua da. Oza, sea, nik ari ez nik kimikarian azen aldetikan, ba, ikustu dut, ba, ez ikerkuntza... Hemen daula estrukturatuta, bueno, niko andik ez dut, ondo ulertzen. Eta mm -hmm. jena askokin egon hasizketan, eh? Baino ez dut oso ondo ulertzen. Nola daun estrukturatuta. Eta ikusten dutena da ba laborategi batean ebeti egon berdu jendia, ba, oso espe, oso spezializatuta, eh? Ba zerebro dena. Baino denetik egon berdu la zerbaitk aurrera emateko eta pf, kimikari bezala edo zintzelari bezala Zug nahezu na da, sortze zu noi, ikusi egitan, noaino di joan, eta ikusi egitan, sartu ituzun ordu guzti guztioiek merezi dutela, eta laguntzen nahi ziala. Eta horregatik, kan hemen askotan jotzen dugu, ba, ba i-publikatu berdia artikuluak, eta, ba, i-publikatu, publikatu, publikatu, publikatu baino, geho zer. gehozer. zer! itxoin, amar urtetik behin, farmaceutika bat etorri eta dirua jarriko dula, zuk sortutako pastia hortan. Hemenzentratzen Eta... gea edo proiektuetan, e, produktuetan, eh edota teknologianez, espreski, baina a, bueno, ez, ez dut esaten bata bestia baino nagua denikan. Denetik egon berdu 60. Denetik egon berdu. Han dirua muitzen dela esaten dugu, baina bueno, egia esan, ez da dirua muitzen dela baizik dela e, diru pribatua, ez? Han ez da e, publikoki a, e, a, ahorratzen dute alduten guztia. En, garbi, ondoko bai. denda garbitze elurra da honean garbitzeko dendak bea garbitu berdu aurratu gaitzez bai. gwarzkota karretera bai. zuretzeko zuretxeko espalo zuretxe aurreko espaloia elurrakekin badao Zuk arduratu ertzea, espaloiko lurrak entzea. Horra zidentea gertatzen baldima da, zura dura, dura. Eta dena da gastu publikoa murriztea. Zukut entzea bostoneko, samerbileko hauzoa, hini hori egon zela bizitzen. Bon, egon duna zauzu ezberdinetan. Muitzen egonea zela kore bai. Abentura hau txai baino bai, eta, eta e, e, ikustetzo, bueno, denak ikustetzo goa pelikulak, ez? eta juksa, semaforetako zutariak egurrezkoa dira. Dena uhum. da, provizionala. Aita farraita ingen zer betitzo hieraitsu provisionala ez eta espaloietatik jun eta zea daude zirrikitua daude leku guztitatik antalare kejatu itendia diru gehiagira biltzen dela gastu publikoan eta alare. semaforo mota ezberdinak ez igual batzuk ledakin, beste batzuk <laughs> eta hemenik jutentzea eta igual marmola ikuste kaletikan mm. ez bai bai <laughs> balanza bategon berduaino azken galderen aurretik kantutxo bat no azken askei Diaspora eta zetaitzein dugu, Bai. Benoat etxe berrei beserka dut bialtzen. Bai. Zurtxiak bat. <laughs> Bide gorrira Arrokak gortuz mendira Biltzen dira desirak Galerna bat emir Freskura horren dira Zuhuni guztira Iparraldeari begira, Gaur egun zortzi badigira Naiz oso ez ezgeran Urrutik gertu biziga Goa zehen Mendihira bihotzakagin duteza, nekada dinko dizia. Kampu hantzabiltzaten daukagu zuen maitasuna, indar hortaz balia hatuz, lortuko duguel kartasuguna. Gertutikbia batuz Zharkatuz gaitasuna CG Arkatuz gaitasuna Nikaragarria. Zer ekin behar du entzuten egongo da, hainbat eta hainbat herritar eragile, Zer egin behar du zuen kantaldiez gozatu alizateko? Norbaitek bere erriko ekitaldiren bat zuen kantaldi batekin jantzi aberastu nahi baldin badu, zer egin behar du? Ba, gurekin kontaktuan jarri, lasai arraio. Tanola jartzen da zuekin kontaktuan. Gurekin, errexea, Googleen Gorka Zabaleta Ipini, edo eta Eider Zabaleta Ipini, eta eh, agartuko zaizkilo Facebooka. Eta, uh -huh. imaginatu ez? Gorka zabaleta A-R-T uh -huh. Arte, mondu ez? Eta, ari, zabaleta ART. Ba, bertan eukiko du e, web bat, non ikusi zaken gure artelanak. Baina kontaktua Facebook bitartez oso oso rexea da. Noi, justo gara iantan alde batetik beste biltzen galako, baina alare ere, oi animatzen badia jutea, arre, oi hartzun segura bezala txikia da, uh -huh. eta tenak ezautzen geha. Eta, honekin jarri kontaktuan, <laughs> problemi <laughs> <be>. oh, <izela. laughs> Ba, ba giren zule. Merezi du pertsonaia. Oso interesgarria dira, artea egiten dute eta ondo egin gainera eta badakizu, sartu Googleen eta Gorka Zabaleta edo Eider Zabaleta bilatu eta jarri berarekin kontaktuan. Aurrera begiraz egin dira zuen erronkak. Epe hurbilera. Zer egin nahi duzu? Zein dira zuen ametsak, helburuak, non dignora, jona nahi duzu ora? Nere ametxeak, oentxe bertan, batetikan egingo duguna e, di, diskobak gerratu berdegu. Mm Hirugarren -hmm. aseten dugu, enezke opiatea eta ditugulako, baino, bihoiek egeio izan dia, ba, jendiai erakustarazeko, eta boste urotaz altu genitxun denak. <risa> eta oain bai beste etapa batela ikusten dugu, orduan nahi duguna da, ba, irugarren diskonekin etapa honai bukaera eman, baino ez bukaera, jarraipena baizik, mm -hmm. ez? Eta epela urreko helburuak zeintzu dieen? Ba, nik uste ez dakit. Ja, gauza eskuingoitu. Derakinetatera bai. jarraitzeko zure kasuan adibidez, ba esperientzia kimikan lortzea. Bai, ni adibidez, ba nere esperantza da gutxira lanean jartzea, kimikari bezala, eta uste dutelako kimikari bezala zortzi tortzi ordulan egiten gauza askotan bestera baki batzuk hartzea ingo ditela nahi gabere eta badelako garaia, ez, bueno, aurrekurtia mukatu nun karrera, eta baino ez dut, ez dut enaiz geatuko beste gauzeta eta ze azkenia nire jarrerak indi eta nik ezin dut leku batian geldirik egon. <risa> eta, bai, eta seguraski kanpoan egongo naizela, ez daki denbora, eta voltatzeko intentzi bakin. Bai. Mm -hmm. oh. Nire kasuan, bueno, ba, disko hoi einda, e... Eh, Pauxo pausua da musikara espreski dedikatuz eta erabirian e, ideietan eta horrela daukada bezela ba eh daukada gogo grina ba egiteko academy ingineroen inginero chikiena academy bat, ez? Naide sortu eh ter, e, terreno baldortu berdintzait iruburu handi edo eta herri txiki chiki bat. Baina de terreno bat hartu eta e, eraikitzen eskuakien eraikitzen hasi e, txabola moduan e, teknologiaan puntako eraikuntza eta bai batezera hoy heldu eta aurrak batera elkartu lanak egiteko ez taldeko lanak egiteko baien ametsak e, bideratzeko Berrak dira ametxoiek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 Ame, asko amesten du pertsona bat jartzen maizu, seituan etorko zait alde objetibuat esangoet, e, <gülüyor> hemen txaudela. <gülüyor> Lurrea jatxizai. Oain, <gülüyor> ni minio objetibuagua baldin bada bai oso akademikoa delako edo, orduan bai, jongo zaitela beste aldea. Baina bain ikuste izan behar dela, ameslaria bizitza otan. Ni ere baina, <gülüyor> askotan nere ametsak ezin izaten ditut gauzatu. Hau da, ordu terdiko, saioak ezin izaten ditut, hiru ordura luzatuz. <risa> oso gustora, nago? Zuek entzuten. <risa> tertulia oso gozoan. Aritu gara, ikaragarri eskertzen dizuet, placer utxada zuek ezagutu izana, zuek gaur hemen eduki izana, eta segi, irekitasun da zabaltasun hortatik, sortzaile eta sorgin izaten. <risa> Eskerrik asko zuen. Bukatzeko zue. zuen kantu batekin bukatuko dugu, nahi badu zuen. Da, Eskerrik asko zuen, eh, segure erratia, bai ekaitzeri, bai bere aitari, denari. Eta guretzare plazter bat izan da, eta... Elkarrizketa bat, hain familiarra izatiare denak iten dugu goi, ez bakarrikuk, mm -hmm. eta horre bai eskerrak eman zuri, emzuk asiratikan. Ezke asko ezagutzen, baino eman diguzun konfiantzagatikan, eta nik uste, uste baino gehiotan elkartuko gehala, eta gauza asko, amdiak ingo ditugola. Zalantzari, da. Eskerrik hai. asko. Illa berrizea besten dugun elkar, eh? Dudarik, dudarik, dudarik ez izan. Saiatuko bara, eta lortuko dugu. <laughs> vida luz se va luz se ahogar deite que demorado anahar en su gamble hes nace se derru hautsa bakarrik bajazen. Badakit joan behar naiz Aldaketak egon harren lasai Gauza batzuk jakin behardik jooso begira nasazu. Zaharra naiz baina Bihar denok alkartuko gara Atxurren laniteko griñak Alkartzen gaitu Lur beresion en kolore pisiak Tietu edan Lashtoz komedak Uron zehen doaz Azken itzak Tietu edan arehen Shortzez bizigara Horrela hasitzen gara Lohorean urasiak bezala Asiz gero hobiz. Lo horrari lorsos traiak Gorka eta Eider Zabaleta, sortzaileta sorgin, eskerrik asko.